Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayarda. Ashhadu alla wa ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadih-hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ayahalikhuatulillah, masyarakat Muslimin rahimani warahmatullah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahuwataala semata, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jenis-jenis tawheed dan manfaat-manfaatnya pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pertanyaan bahwasanya Aina Allah dimana Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang Syari Yang dibolehkan dan disyariatkan Di dalam Islam Bertanya tentang Aina Allah di manakah Allah subhanahu wa ta'ala Maka jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Fisama Di atas langit Fawqal ars Di atas ars Allah subhanahu wa ta'ala Istiwa Yakni meninggi dan menetap Di atas ars Atau singgah sananya, Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah ta'ala menyebutkan Tujuh tempat di dalam Al-Quran bahwa dirinya Beristiwa Al-Ars ar rahman Al-Ars Istawa Demikian pula Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Pernah beliau bertanya kepada seorang budak wanita Yang budak itu milik salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah bertanya Aina Allah dimanakah Allah Maka budak wanita itu menjawab, Allahu Fisama, Allah di atas langit. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada tuannya budak tersebut, iaiti khafafainnah mukminah, bebaskan budakmu itu karena dia adalah wanita yang beriman. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Fisama di atas langit. Maka ini adalah. Ijma, kesepakatan Para kaum muslimin, para ulama Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit Dan sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Seperti misalnya firman Allah ta'ala Dalam surah Tabarak Al-Mulk A'mintum manfis samai An yakhsifa bikumul fa Fa'itha hiya tamur Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Jika Allah Taala membinasakan kalian. Jika Allah Taala ay yakhsifa bikumul ardh. Membenamkan kalian di dalam bumi. Naam. Am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba? Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di atas langit? Jika Allah Ta'ala menurunkan kepada kalian hujan batu? Nah, maka ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadith-hadith Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas menetapkan bahawa Allah Ta'ala di atas langit. Naam. dan tidak boleh kita mengingkari hal yang demikian barang siapa mengingkari kata al-syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidh dalam menjawab pertanyaan tersebut di akhir jawaban beliau berkata wa man ankar anna allaha fauqal arsh, faqada kazzaballaha wa takzibullahi kufrun Siapa yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala di atas ars, di atas langit Maka sungguh dia mendustakan Allah Dan mendustakan Allah adalah kekufuran Barakallahu fikum Seluruh madhab Dari madhabul arba'ah yang ma'ruf Dari madhabnya Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah semua mereka menetapkan bahasanya Allah Ta'ala Fis sama faukal ars Istiwa ala arsihi Di atas langit Meninggi di atas arsnya Dan semua mereka menyatakan Siapa yang mengingkar yang demikian itu Maka sungguh dia telah Kufur Dia telah mendustakan Allah Dan mendustakan Allah itu adalah kekufuran Maka seluruh ahlu sunnati wal jamaah Bersepakat akan prinsip dan keyakinan ini. Siapa yang menyelisihinya maka dia melenceng dari perkara akidah, perkara iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi dan tidak boleh kata para ulama menyatakan Allah itu di mana-mana. Naam ini juga adalah ucapan yang sangat berbahaya yang mengingkari prinsip yang telah kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala fisama tidak boleh kita menyatakan bahwa zat Allah Subhanahu Wa Taala di mana mana karena itu menyelisihi prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sebagian ulama kita dan termasuk sebagian dari madhab berpendapat yang mengatakan Allah di mana-mana ini ucapan kufur. Naam. Ucapan kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini prinsip Ahlu sunnati wal jamaah Meyakini Bahawa pertanyaan Aina Allah adalah syar'iyah Disyariatkan Dan jawabannya adalah Allah Ta'ala Fissama faukal arsh Istiwa ala arshihi Di atas langit Di atas arshnya nah, Meninggi Ala wartafaah Meninggi dan menetap di atas ars Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya: Halil, Halillahu maana? Apakah Allah bersama kita? Maka jawabannya kata penulis rahimahullah Allah Taala: Allahu maana bilmhi yasmawayara. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita dengan ilmunya Allah. Allah mendengar dan melihat. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Qala la takhafā, innanī ma'akum asmā'u wa arā." Allah taala berkata, "La yakni kepada Musa dan Harun, "Jangan kalian takut." "Na'am, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat." "Na'am, begitu pula Rasulullah s.a.w. bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu AS, ta'ala wa alaihi salatu wassalamu waridhiyallahu ta'ala anhu ketika dikejar oleh musyrikin dan bersembunyi di gua Hira atau di gua Thaur maka Rasulullah s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la takhaf innallaha ma'ana Ya'ni Allah Ta'ala berfirman melalui lisan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq Jangan engkau takut sesungguhnya Allah bersama kita Naam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama makhluknya Naam, dan secara khusus Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama orang-orang yang beriman bersama para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh, muttaqin, yaitu Allah selalu menolong mereka. Allah selalu mengawasi mereka, melindungi mereka. Maka, barakalofikum, pertanyaan, apakah Allah bersama kita? <tuh> Maka jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ma'iyyah. Yaitu sifat kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kebersamaan Sifat kebersamaan Allah ta'ala Yang disebut dengan sifat al-ma'iyyah Ini tidak bertentangan dengan sifat istiwa Meninggi di atas arusnya, di atas langit Sebagaimana yang dijelaskan oleh Para ulama ahlu sunnati wal jamaah di antaranya adalah keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. 6. Nah, beliau menyatakan Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Musla yang menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Beliau menukilkan Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah taala bahwa anna ma'iyat Allah taala li khalqihi hakun ala hakikatnya, wa anna dalikala yaktudi al hulul wal ixtilaf bil khalqi fadlan an yastalzimahu. Kata Ibn Taimiyyah rahimahullah ta bahwa sifat kebersamaan Allah taala bersama makhluknya. Bahawa sifat kebersamaan Allah Taala terhadap makhluknya adalah hakun ala hakikotihah adalah benar adanya di atas hakikatnya dan yang demikian itu tidak mengharuskan sifat kebersamaan itu harus bercampur baur menyatu dengan makhluknya. Ya tidak demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam penjelasan beliau yang lain Sebagaimana yang dinukilkan Di dalam kitab Al-Aqidatul Wasyutiyah Milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Beliau Mendekatkan pemahaman kita Bahawa Sifat Ketinggian Alulul dan istiwa nya Allah di atas langit itu tidak bertentangan dengan sifat al maiyyah kebersamaan Allah dengan makhluknya. Beliau mendekatkan pemahaman kita dengan pandangan kita terhadap bulan, bulan yang posisinya di atas kita, meninggi. Ketika kita berjalan, bulan mengiringi kita, mengikuti kita. Kemudian kita mengatakan bulan bersama kita. Barakalau fikum dalam posisi bulan bersama kita tetapi dia tinggi di atas kita. Itu sesama makhluk. Barakalau fikum. Itu perumpamaan sesama makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dan bulan. Bisa kita mengatakan Bulan bersama kita, namun posisinya tinggi dia meninggi di atas kita. Maka bagaimana kita mau mengkias ya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka ini pemahaman pendekatan pemahaman dari beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, bahwa ketika kita menetapkan sifat kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran Innaullaha ma'ana Innaullaha ma'akum aina makuntum Wallahu ma'akum aina makuntum Allah bersama kalian Dimanapun kalian berada Sesungguhnya Allah bersama kita semua Naam Itu tidak bertentangan Dengan sifat Al-Ulu Sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Di atas langit Naam Maka wajib kita menetapkan kedua sifat tersebut di atas hakikatnya Naam. dan Allah Ta'ala maha besar, maha tinggi, maha agung maha segala-galanya yang tidak bisa dikias dengan makhluk tidak bisa diperumpamakan dipermisalkan dengan makhluk kalau saja permisalan sesama makhluk itu mungkin terjadi maka membabil lebih-lebih itu mungkin ya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih sebagai sang khalik yang tidak bisa dipermisalkan dan dikiaskan dengan makhluk ini naam maka ia wajib kita beriman bahwasannya Allah ta'ala memiliki sifat istiwa meninggi di atas langit dan memiliki sifat al-ma'iyyah, yaitu sifat kebersamaan dan dijelaskan oleh para ulama kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat kebersamaan Allah ta'ala <tuh> Itu ada dua ya sifat yang kebersamaan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Kebersamaan yang bersifat umum Allah Subhanahu Wa Taala bersama seluruh makhluknya tidak terkecuali. Yakni Allah Taala mengetahui, mengawasi, melihat, mendengar apapun yang terjadi pada makhluk. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam ya terhadap manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum dan sifat Ma'iyah yang khusus adalah kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. yakni Allah taala selalu menjaga mereka, selalu menolong mereka. Selalu memelihara mereka. Nah, dan ini yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi kita saw. Seperti hadis dalam Bukhari Muslim. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dalam hadis Al-Kursi, Allah subhanahuwataala berfirman. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la setelah yang wajib wajib Ditambah dengan yang sunnah-sunnah kata Allah Hingga aku mencintainya Ketika aku mencintai hambaku Maka aku akan menjadi Pendengarannya yang dia pakai mendengar Menjadi pandangannya yang dia pakai memandang Menjadi tangannya yang dia pakai memegang Menjadi kakinya yang dia pakai berjalan Jika dia meminta kepada aku Aku akan berikan Jika dia memohon perlindungan Maka aku akan melindunginya Barakallahu fikum Maka hadis ini bermakna Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Memikir sifat al-ma'iyah Yang bersifat umum dan bersifat khusus Dan Ma'iyah kebersamaan Allah yang bersifat khusus adalah Khusus bagi kaum mukminin, Wali-wali Allah Orang-orang yang Senantiasa menegakkan yang wajib-wajib Dan menambah dengan yang sunnah-sunnah sehingga dia selalu dilindungi oleh Allah, selalu bersama Allah, dan selalu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, memberikan permohonannya, mengabulkan permintaannya, dan seterusnya demikian barakallahu fikum maka <coughs> wajib kita beriman dengan sifat al-uluh ketinggian Allah di atas langit dan juga sifat al-ma'iyyah maka di sini Asy-Syeikh penulis rahimahullah menukilkan ya kepada kita dua pertanyaan yaitu aina Allah dan pertanyaan halillahu makna di manakah Allah dan apakah Allah bersama kita sekali lagi dua sifat ini tidak bertentangan kenapa karena sebagian mereka al-syubhat Ya, Ahlul Bida mereka mengatakan Bahawa ketika kita menetapkan sifat al-ma'iyyah berarti Allah taala bersama kita, berarti Allah bisa menyatu dengan kita, bisa hululiyah. Ya, bisa menitis ke dalam tubuh kita. Nauzubillah Ini keyakinan yang mengeluarkan dari Islam dan mendiskreditkan Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah penulis di sini juga menukilkan hadis ya, yang menetapkan sifat al-ma'iyyah adalah sabda Nabi s.a.w alaihi wasallam innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum Sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar yang Maha dekat dan Dia senantiasa bersama kalian Naam ini juga menetapkan sifat al-ma'iyyah. Ya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Naam. Kemudian. Pertanyaan yang berikutnya. Ma'hiya fa'idatul tawhid. Apa itu? Fa'idah atau manfaat tawhid. Naam. Baik kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Dalam uluhiyah dan juga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka jawabannya manfaat yang akan diraih oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu faidatul tauhidial amnu fil akhirah minal adzabil muabbad wal hidayatu fid dunya wa takfirudz dunub di antara keutamaan bertauhid adalah mendapatkan keamanan di akhirat dari azab yang kekal dan di dunia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pengguguran dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa yalbisu imananhum bidzulmin ulaikalahumul amn wa hum muhtadun orang-orang yang beriman yang mereka itu tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kedzaliman mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Barakallahu fikum, maka ayat ini menjelaskan pada kita sebagaimana yang disebutkan oleh beliau akan keutamaan dan manfaat daripada tauhid. Dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu Wata'ala dari azab yang pedih Azab yang kekal di yaumul akhirah yakni neraka Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertauhid Tidak akan kekal dalam neraka Seandainya mereka masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka Yang tidak menggugurkan tauhidnya Dengan kesyirikan-kesyirikan Maka mereka tidak akan kekal Pasti mereka akan dikeluarkan oleh Allah ta'ala Kemudian dicuci di sungai kehidupan Di depan pintu surga. Setelah itu akan mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ahlu tauhid. Nam, akan tetapi orang yang berbuat syirik maka tidak ada jaminan keamanan kekal dari api neraka. Nam maka ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita jaminan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak mencampur adukan tauhidnya dengan keboliman. Jadi di sini. Sahabat bertanya, ya diantara sebab turunnya ayat ini, ya atau ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa kah diantara kami, ya Rasulullah yang tidak mencampuradukan keimannya dengan kedoliman, yaiti dolim perbuatan-perbuatan dosa. Siapa yang tidak berdosa diantara kita, ya Rasulullah, sehingga. Kalau seperti itu kita tidak masuk dalam ayat ini. Yaitu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampuradukkan keimanannya dengan kedzaliman. Mereka itu yang mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah dalam kehidupan dunia ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Bahawa kedzaliman dalam ayat ini yang dimaksud adalah asyirku billah. Yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Tidakkah engkau mendengarkan firman Allah taala kepada Luqman al-Hakim kepada anaknya? Ya bunayya inna syirka la dhulmun audim. Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka yang dimaksud ayat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman yaitu yang tidak mencampuradukkan keimanannya yakni tauhidnya dengan kesyirikan. Maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dari siksaan neraka di يوم yang kekal. Dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah di dunia. Naam. Barakalafikum. Maka ayat ini juga menunjukkan pada kita. Bahawa orang-orang yang beriman. Bisa saja. Dia. Masuk ke dalam neraka. karena dosa-dosa mereka selain daripada syirik. Selain daripada syirik. Sehingga akan tetapi ketika mereka masuk ke dalam neraka. Tidak akan Kekal selama-lamanya pasti akan keluar dari neraka itu dan dicuci di sungai kehidupan lalu dipindahkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala berbeda orang-orang yang mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan lalu dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah dari syirik tersebut maka tidak ada jaminan kekal dalam api neraka nah demikian barakallafikum sehingga ini menunjukkan manfaat terhadap Orang-orang yang mentauhidkan Allah Dengan sebenar-benar tauhid Juga Nabi kita s.a.w. bersabda Haqqul ibadi ala Allah An la yu'adzi ba man la yushirik bihi syai'an Nah, hadis ini dalam Bukhari Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa hak hamba terhadap Allah Ta'ala yaitu Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun jadi orang-orang yang tidak berbuat syirik mendapatkan jaminan keamanan dari Allah untuk tidak disiksa dan itu merupakan hak para hamba yang Allah Ta'ala mewajibkan atas dirinya sendiri nah, yakni kewajiban Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri adalah tidak menyiksa hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya nah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelesihi janjinya ya ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan sebagai hak untuk hamba-hambanya Yaitu tidak akan disiksa oleh Allah selama mereka tidak melakukan kesyirikan, kalaupun mereka berbuat syirik, mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Kemudian mereka tidak mati di atas kesyirikan. Naam. Demikian barakallahu fikum dan hadis-hadis yang semisal dengan ini sangat banyak sekali di dalam nusus hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, seperti misalnya dalam hadis Kursi juga yaitu orang yang melakukan dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya malam ia bi syai'a selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dosa itu selain daripada syirik. Naam, sepenuh langit dan bumi. 99 gulungan dosa dalam riwayat yang lain. Setiap satu gulungan sepenuh bumi. Naam. Ya, dosa yang dibawa oleh hamba tersebut dia ya, 99 gulungan. Dia ampuni oleh Allah taala. Naam, selama dia tidak melakukan kesyirikan lalu dia mati di atas kesyirikan itu. Fana nasallallahu alaihi wasallam atau alafia di sini menunjukkan betapa pentingnya dan wajibnya kita semua mengenal dosa syirik dan jenis-jenisnya. Naam, karena sebagaimana yang berulang-ulang saya jelaskan, saya singgung bahawa syirik ini dalam salah satu hadis Nabi kita saw berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu bahawa syirik itu Akhfa min dabibin Namal ala dulumatil lail fi dulumatil lail ala saudatin ala ala ala sakrotin sauda fi dulumatil lail. Nam, dia lebih samar dari, di, daripada langkahnya semut di atas batu hitam di malam yang gelap. Nah, seseorang fikum ketika dia tidak memahami Tauhid dengan baik Dan memahami syirik dengan benar Maka dia mudah untuk terjatuh Di dalamnya Nah, apakah dengan ucapannya Atau dengan perbuatannya Atau dengan terlebih-lebih dengan keyakinannya Maka Demikian Menunjukkan Kepada kita semua wajibnya Untuk kita Mempelajari dan mendalami Tauhid dan juga lawannya adalah Kesyirikan Naam Maka itulah manhaj ahlu sunnati wal jamaah Selalu Mereka berada di tengah-tengah Mengetahui kebenaran Mengenal juga lawannya Dari kebenaran itu adalah kebatilan Mengetahui tauhid Mengenal juga lawannya yaitu syirik Mengetahui sunnah Mengenal sunnah Mengenal pula lawannya yaitu beda'ah dan seterusnya Barakalofikum enam <tuh> kita mempelajarinya bukan dalam rangka untuk menjatuhkan diri ke dalamnya tetapi agar kita terhindar darinya sehingga kita mempelajari lawannya ya sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala'anhu Arab tu shar la li shar, walaikin aku mengenal kejelekan keburukan mempelajarinya Bukan untuk jatuh di dalamnya Akan tetapi untuk menghindarinya Maka demikian Kita mempelajari syirik Kita mempelajari bid'ah, Kita mempelajari Kemungkaran-kemungkaran Dan sebagainya Bukan untuk terjatuh di dalamnya Tapi untuk menghindarkan diri darinya Barakalofikum Ini pertanyaan yang Ketujuh atau kedelapan Ketujuh yang dinukilkan oleh penulis rahimahullahu taala yaitu tentang faida tauhid dan sekian banyak dari faida-faida atau manfaat-manfaat tauhid yang sudah kita terangkan barakallahu melalui majelis-majelis kita dan kita cukupkan insyaallah taala selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu makna la ilaha illallah wa syurutuha yaitu makna la ilaha dan syarat-syaratnya nah, ini sangat penting barakalafikum ya, kalimat la ilaha illallah apa maknanya dan apa syarat-syaratnya nah <coughs> ya, kita lanjutkan sambil menunggu azan isya pertanyaan pertama terkait dengan makna la ilaha dan syarat-syaratnya yaitu ma hiya illallah wa ma'naha apa syarat-syarat la ilaha illallah dan apa maknanya dijawab oleh beliau rahimahullah ya alam ya akhil muslim hadanallahu wa iyyaka an la ilaha illallah miftahul jannah walakin ma min miftahin illa walahu asnan fa injita bimiftahin lahu asnan futihalaka wa illa lam yuftah laka ketahuilah wahai saudaraku muslim semoga Allah ta'ala memberi hidayah kepada kami dan kepadamu bahwasanya la ilaha illallah adalah merupakan kunci daripada syurga kuncinya syurga adalah la ilaha illallah na'am akan tetapi tidaklah setiap kunci itu melainkan dia punya asnan punya gigi-gigi kunci jika engkau datang dengan kunci itu Membawa dengan gigi-giginya Futihalaka Pintu itu akan dibukakan bagimu Terbuka Tapi jika tidak Maka Pintu itu tidak akan terbuka untukmu Barakallahu fikum Maka yang dimaksud beliau di disini Asnadul miftah adalah Asyurut as La ilaha illallah Jadi kuncinya adalah La ilaha illallah Kuncinya syurga Dan gigi-giginya adalah Syarat-syaratnya Dari la ilaha illallah Maka Para Barakalafikum Beliau menyebutkan Dari syarat la ilaha illallah Tujuh Dan sebagian ulama menyempurnakan dengan delapan syarat Seperti Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala Dan yang lainnya Nah Maka syarat la ilaha illallah yang pertama Yaitu al-ilmu bima'naha Harus berilmu tentang makna la ilaha illallah Wahuwa nafiyul ma'bud bihaqin an ghairillah wa isbathu lillahi wahdah yaitu meniadakan al-ma'bud meniadakan segala sesuatu yang disembah yang diibadahi dengan benar dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata jadi ini berilmu tentang makna la ilaha illallah karena dalam kalimat la ilaha illallah itu ada penafian dan ada penetapan. Jadi la itu penafian, peniadaan. Illa itu penetapan. Nah, Maka makna dari la ilaha illallah ada nafiyun wa isbatun. Ya, dalam bahasa ini sangat sempurna. Ya. Kalimat yang diawali dengan pen peniadaan lalu disusul dengan penetapan. Ya, ini sempurna. Jadi meniadakan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak kecuali setelah itu menetapkan hanya Allah semata. Artinya tidak ada yang lain selain daripada Allah. Ya. Nah Ketika kita mengatakan tidak ada di dalam masjid kecuali Zaidun. Kecuali Zaid. Maka berarti benar-benar tidak ada orang sama sekali di dalam masjid kecuali Zaid. Ya. Tapi beda ketika saya mengatakan di dalam masjid ya hanya Zaid di dalam masjid hanya Zaid kita tidak awali dengan peniadaan ya artinya di situ boleh jadi ada yang selain daripada Zaid ya boleh jadi ada selain daripada Zaid kenapa karena mungkin yang kita lihat hanya Zaid saja ya tapi kalau kita awali dengan tidak ada peniadaan Tidak ada di dalam masjid Seorang pun kecuali Zaid Artinya kita sudah memastikan ya Kita sudah periksa semua Bahawa di dalam masjid tidak ada orang sama sekali Kecuali Zaid Maka kalimat La ilaha illallah Ini kalimat yang sempurna Yang diawali dengan peniaf penafian, Dan menetapkan ya Setelah itu penetapan Yang menunjukkan Tidak ada sesembahan Ya yang benar, yang berhak untuk diibadahi, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata wa'allahu ta'ala a'lamu biswab kita lanjutkan insyaAllah dari penjelasan tentang syarat la ilaha illallah pada pertemuan berikutnya kita cukupkan dengan kafar majelis, lebih kurangnya saya mahu dimaafkan, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdi syadwal la ilaha illanta astaghfirukawatu bu ilaih Akhiru da'wanan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh